Harmadik fejezet. Egy a millióhoz. A tárgy, amely kiukasztotta a hajó oldalát, és ezzel kimentette hablatyot odvasfogó hígvelej kezei közül, egy hatalmas, nehéz, kétszer egyméteres láda volt. Ezekben a pillanatokban nagyjából ott levegett a vízen, ahol hablaty a felszínen maradni. Több vasfogantyú volt a láda oldalán, amelyekben remekül meg lehetett kapaszkodni. Körülbelül húsz perccel korábban a mócsing törzs néhány tagja nevetve dobta a tengerbe ezt a ládát a mócsink szigetnél néhány kilométerrel arrébb. A láda a szél segítségével rövid idő alatt nagy távolságot tett meg. Annak esélye, hogy ez a bizonyos láda ilyen messzire jusson, majd az egész hatalmas óceán kellős közepén éppen akkor lyukassza ki a hajó oldalát, amikor hablaty élete egy hajszálon függött, hát legfejebb egy az ezerhez. Nem, egy a millióhoz volt. A romantikusabb alkatok talán azt mondanák, hogy a láda szinte kereste hablatyot. Mi azonban nem vagyunk romantikus alkatok, így a fönti kijelentés inkább nevetséges feltételezésnek tűnik. Alig, hogy hablagy, megkönnyebbültem, megragadta a vasfogantyúkat, egy hatalmas hullám egészen magasra emelte a ládával együtt, majd nagy robajjal ledobta a vízre, fogatlan közelébe. Aki éppen azt igyekezett megakadályozni, hogy halvér harmadszorra és minden bizonyal utoljára is a víz alábukjon. A sárkány erősen tartotta karmai között halvér ingét, szárnyával vadul csapkodott, aprózöld pofája pedig elvörösödött a nagy erőködéstől, ahogy próbálta a víz felett tartani halvért. Halvér megragadott egy törött evezőt. Ezzel egy ideig tudta tartani magát, de nem sokáig. Bizonyosan vízbe fulladt volna, ha nem érkezik meg hablaty és a titokzatos láda. A tenger néhány pillanatra lecsendesedett, így hablatnak és fogatlannak sikerült a láda tetejére emelni a ziháló halvért. És halvér elterült, mint egy kimerült kaszáspók, reszketett, de legalább élt öt leírhatatlanul hideg perccel később erős szél repítette ki őket a hosszú partra. Csodával határos módon mind a tizenhárom fiú és maga bélhangos is túlélte a hajótörést. Bélhangos azonban nem a széles mellkasára a fiúkat. Mm, – oh! Agyesek <gül> voltatok, ha jobban meggondolom, <gül> dűnöte <Dünnyüktek> kisé szipogva. Na, <gül> de. De azért nem siettetek. <gül> Én kebben egy halvér! Szörnyű késésben vagyunk a következő óráról. Amint halvér feltápászkodott a ládáról, zihálva összecsuklott a tengerparton. Bélhangos azonban jobb kedvre derült, mert a láda nem is láda volt, hanem egy koporsó. Egy hatalmas két méter harminc centis úszó koporsó, amelyre a következő szavakat vésték. Vigyázz, a koporsót kinyitni tilos!